men har i religion några moraliska värden? Det är en sak som är säker. Vi har kasserat de gamla orimliga meningslösa värdena av att anse det vara en stor dygd att dedikera sitt liv åt obefintliga spöken i himlen. Istället, koncentrerar vi oss på verklighet och på att skapa ett bättre liv för oss själva och våra barn i den verkliga världen här på denna planet Jorden, den enda plats människan någonsin har varit kända för att bo på, spirituellt eller på annat sätt. Vi betraktar den vita rasen som den högsta och mest betydande värde på jordens yta, och överlevnaden, expansionen och avancemanget av vår egen ras som prioritet nummer ett. Därför, är den gyllene regeln och den högsta moraliteten i vår religion, det som är bra för den vita rasen är den högsta dygden, och det som är dåligt för den vita rasen är den ultimata synden. Främjandes dessa moraliska värderingar bygger vi också en mer intelligent. Frisk och vacker ras av människor.